Emlékezve a Bortursra. Alexander Naguera. Nem a nyolcadik utas a. Szisban, túl az óperencián. Még az üveghegyen is túl, távolabb a legutolsó birodalmi flottánál is, messze a Star Treknél, ahová még az űrgammák sem jutottak el. Az Évent horizont közelében, egy magányos, érszállító űrhajón, melyen csak hét utas tartózkodott. Ott kezdődött minden. Az űr végtelen ott is, ahol ember még nem járt. Egy magányos, hatalmas, rozoga űrjár bűrótta a kilométereket. Csendben, mozdulatlanul. A fedélzet sötétjében halk, pittyegő, hangok foszlányai hatoltak az ég teledül zajába. Hét vándor aludta másnapos álmát több évtizede. Heten voltak, mint a gonoszok, öt férfi és két nő aludtak. Mivel nem voltak párban? Az egyik férfi robot volt. De ezt csak ő tudta? Ám ő is aludt. Valószínűleg egy programhiba miatt. A fedélzet egyetlen villanykörtéje már régen kialudt. Persze ezt senki se tudta, hiszen mindenki aludt. A helyzetjelző automatika volt egyedül megbízható. Most meg nem tudta kicserélni a villanykörtét. A végtelen űr mélyén, valahol távol, egy aprócska viharos bolygón, félig eltemetve a talajban egy másik űrhajó aludta örök álmát. Annak a fedélzetén is sötét volt. – Nem azért, mert nem égett a lámpa, hanem azért, mert a hajó elemei kimerültek. A fedélzeten egy űrhajós maradványai hevertek, akinek a gyomra szétrobbant. – Ez egy gyakori halálozási ok volt azon a Zona bolygón. A mozdulatlanul haladó, értszállító űrhajó, melyre, ki tudja miért, a Nostromó feliratot festették fel, hirtelen vészjelzéseket fogott. Az automatika szinte azonnal reagált. Irányt változtatott. Visszafordult és az ellentétes irányba indult el. Az életfenntartó berendezések egyenként felrázták az albókat. Vár a tej, ébredj fel! Hallját az! <haz> ők szitkozódva! büdes szájjal nyújtózkodtak csontjaikat ropogtatva, lassan, komótosan kibújtak pizsomáikból. Mi van Hogy Majd belemáztak szolgálati ruháikba. És a A Nostromó egyre gyorsabban haladva megközelítette azt az aprócska viharos bolygót, melyről kiderült, hogy valójában nem is kicsi, csak annyira messze volt, hogy picinek látszott. Az automata berendezés a hajót szinte zöggenőmentessel leparkolta a bolygó felszínét. Természetesen. Rögtön elerett az eső. Hullának érzem magam, szólalt meg Ash, miközben Kate nézte. Úgy is nézel ki, jól berosdásodtál, nevetett a robotvállára csapva Parker. Nem is sejtve, hogy mennyire beletrafált az igazságba. Persze az igazság oda át van. De azért Parker valahogy mégiscsak csak bele tudott trafalni. A többiek nem szóltak, csak álmosan pislogtak. Hol a föld? kiáltott fel hirtelen Labbert a navigátor. Messze van! Ide. Szólalt meg, Ripley, miközben halk morgó hangot hallatva, csorgó nyellal lassan nézett. Az a kettő, resi mellett vagy. Dallasz kisé hátrahőkölt, majd megszólalt. Mi történt veled, repli. Úgy nézel ki, mint akinek az elkapcsak kibe járka. Semmi baj, csak azt hiszem. Húzatot kaptam. Valamelyik hülye nyitva hagyhatta az ablakot föl. Miközben haludtunk. Válaszolta a kadozba Dallas anyához fordult. Anya, hol vagyunk? A fedélzeti kompjúter, melyet mindenki csak anyázott, Géphangom válaszolt. Azért a kettő retikuli mellett vagyunk. Hirtelen mindenki Ripleyre nézett. Honnan tudtad, hogy hol vagyunk? kérdezte Ripleyt Parker. Ripli hanyagul odafordult és csak egyit válaszolt. A rutin, majd folytatta, gyerünk, nincs sok időnk, ki kezdene menni, azután összegyűjteni a tojásokat. Milyen tojásokat? kérdezte kíváncsi Dallas. Ripley hirtelen megremegett. Kétségbe esve kapkodott levekő után. Tojásokat, azt mondtam volna, kérdezett vissza fehéren, majd hirtelen kivágta magát. Úgy értettem, hogy szedd össze a holmét majd kínel és lambertel, menjetek. – Ki? Na a nyomás! – A nyomást értetjük tojásnak! Röhögött Kény idétlenül. Dallas, a parancsnok, Ripley utasításainak engedelmeskedve munkára intette az áldogállókat. Kane és Lambert kelletlenül szedelőzködtek. A zsilipkamra ajtaja kinyílt, és három szkafanderes alak lépett ki rajta. – Minden rendben? – kérdezte tőlük Parker. Dallas a hüvely először felfelé mutatott, azután meg lefelé. – Kény! Jó lenne, ha is ütnéd bele ebbe az arraska! Szólt Parker mögül, ripli a mikrofonba, majd folytatta: Én a helyet bevigyázni, hogy nem asszon mindenféle hülye a képembe. Parker érdeklődve fordult hátra. Már-már meg is szólalt, de Ripley egy gyors és erős kézbozdulattal lyukat ütött a homlokán. Majd félrefordított fejjel lassan a levegőbe emelte a vértől csöpögő, idegrángatódzó testet. Parker fejében csuklóig benne volt Ripley keze. Pff, eléggé undorító volt, de mivel így történt, már nem volt mit csinálni. – Belén látok hár. szólalt meg Ripley vicsorogva, majd a képernyőhöz lépett. Dallas éppen a sisák mikrofonját igazgatta a nyelvével, hiszen a kezével nem férhetett hozzá, mert hát a keze nem a sisakban volt. – Ezt a problémát már igazán megoldhatták volna. Szólalt meg Lambert, miközben összeszorított fogakkal hallgatta Dallas mikrofonjának sercegését. – Ez igazán csak a ti – vigyorodott el Ripley, majd egyenként kikapcsolta a hangszórókat és a monitorokat, melyek a kint lévők adásait vették. Szépen lassan lekapcsolgatott mindent. Lekapcsolta az elektroenkefalográfokat, lekapcsolta Parker halkanduruzsoló magnetofonját is, valamint a teremvilágítását. Így sötétben botorkált el a zsilipajtóig, ahol egyetlen kézmozdulattal letörte a kilincset. Majd elővette a noteszét, és Négy strigulát vésett bele. – Kicsit gyorsan dünnyögte maga elé, és elindult, hogy megkeresse a többieket. Ash éppen újságot olvasott. Brett meg talán a macskát kereste valahol. Az házi házimacska, Jones, mindig elcsatangolt a fedélzeten. Nem is házimacska volt, inkább olyan hajómacska. Legalább öt kilós, szürke, torzomborz állat. Mivel az egész hajót keresztül kasul bejárta, eléggé büdös volt. Ráadásul még a nyelve is kilógott. Répli, ki nem állhatta a macskákat? mely résem volt, hát ha egyszer úgy hozza a szerencséje, hogy egyedül marad vele. – Akkor végre, jó, nagyon belerúghat. De Jones nem adta meg neki ezt az örömöt. – Mi van a többiekkel? Kérdezte a belépő riplitől: ás, miközben tejet kortyolgatott. Kint boklásznak? válaszolta egykedvűen ripli, és Sandán a robotra nézett. Ezek nem normálisak. Ilyen esőben kint mászkálni nagy butaság. <tos> Talán beázik a skafázék? Kérdezte Ripley fanyar humorral Jones t nem láttátok? Lépett be a komputerterembe, Brett. A két bent lévő szinte egyszerre vágta rá. Jones, nem a mi a majd bocsán, Brett maga elé valamit, aztán kérte Ripleyt, hogy nézze meg vele valamit a gépteremben. Ripley késéggel követte. Miközben lassan mentek a gépterem felé, Brett állandóan a macskát hívta. Cici, cici, cici, cici, Cici, de ide, gyerre, cici, cici! Na de Jones, cicsó, gyere már szépen Brethez, kis cicsám. Hagyd már azt a nyavaját, dökre lesz Rivald Brettre Ripley ökölbeszorított kézzel. A fene egyen meg, morogta halkan Brett. Hova a... Pokolba bújtál. Csicic. Egy cicsa, két cicsa, jones nem tűnhet el, csak úgy egy macska. Ne kösd Vitte színleg Ripley az állatot. <töksz> Ugyanúgy félsz? mint itt valamennyien. Ezt meg hogy érted? Nézed rá, kérdőm, Brett. Hagyjuk. Ezt úgysem értheted meg. Legyinted right Ripley idegesen. Brett már-már amikor meghallotta az egyik sötét sarokban a jól ismert nyávogást. Ahogy közelebb nyomult, félrehajolt egy oszlop elől, spillantása ráesett a bundára és a bajuszra. Jones volt ott. Lassan közeledett felé, nehogy az állat hirtelen megugorjon. – Na, ide gyere, kis cicám! – jó, hogy itt vagy te, kis szőrös csirkefogó. Kinyúlt a macska felé, az fenyegetően fújt rá, és arrébb húzódott a vackában. Gyere, gyere szépen, John, gyere így Az A zsanyánk! Csica, csicsit? Már most nincs időnk bolondozni. Borzsíkot csica, mit szabály, ha itt a csica? Ripley néni nem szereti, ha nem viselked szépen, szólt kedves búgó hangon Brett a macskához. Amíg a gépész technikus a cicával volt elfoglalva, addig Ripley óvatosan a háta mögé került. Tökéletes csendben odalépett hozzá, valami iszonyatos erő érződött benne. Az ujjai szétnyíltak, majd összezárultak a gépész torka körül. Brett felsikoltott, s mindkét kezével öntudatlanul a nyakához kapott. Ripley felemelte a tehetetlen embert, annak lába az üres levegőt taposta. Jones pedig hirtelen megugorva elbenekült. Ripley ugyanolyan lendülettel az állat után vetette magát, közben Brett nyaka nagyot recsent, és a férfi élettelenül terült el a szerelő aknában. Ripley nem érte utol Jones, de egyetlen lépéssel sikerült a farkára tipornia, az állat üvöltése még sokáig visszhangzott a nostrobó folyosójány. As, miközben harmadik pohártejét kortyolta, hanyagul lapozgatta kedvenc magazinját, a Delta és a Magellan legújabb egybefűzött kiadását, melyben a legfejlettebb kibernetikai eljárásokat fejtegették. Kint a vihar még mindig nem hagyott alá. Az űrhajó vastag ablakán kopogásszerű hang hallatszott oda odalépett az ablakhoz, de az orránál tovább nem láthatott a kinti, sötét, sűrű kavargás miatt. De Lesz, ti vagytok azok, szólalt meg, de azután rájött, hogy azok ott kint nem hallhatják, hiszen ő nincs bemikrofonozva. Mivel a kopogás csak nem akart megszűnni, kiment, hogy a zsilipajtónál várja az érkezőket. Amikor meglátta, hogy a zsilipajtó ajtajának a kilincsét valaki letörte, nem rémült meg, a fejlett kibernetikának köszönhetően azonnal tudta, mit kell cselekednie. Bement a szerelőműhelybe, és kihozta a lágvágó felszerelést. Alig 15 perc alatt kivágta a belső zsilipajtót a helyéből, majd a lyukon bebújt a zsirépkabrába. Mivel bent nem talált senkit, ezért a fülét a külső falhoz szorította. Mármint a külső fal belső feléhez, hiszen nem kívül volt, hanem belül, a, ami be... A, na hát érhető. A kapogást most már tisztá hallotta. Egyetlen mozdulattal megnyomta a külső ajtót nyitókobbot. A kicsapódó külső zsilipajtón kicsi jégszemcsék sodródtak be. Az űrhajó áparodott levegője után nagyot szippantott a mérges gázokkal teli kinti levegőből, majd kilépett a bolygó talajára. Sehol sem látott senkit. Pár lépést előre haladt, de még így sem látott tovább az orránál. A háta mögött egy sötét, fémessen csillogó, hatalmas alak surrant be a zsilipkamrába. kamrába, páncéját, halkan nekik a fém falnak. As nem vett észre semmit. Visszament a nostrobóba, majd miután jól kiszellőztette azt, visszahegesztette a belső zsilipajtót. Ripley a kompjúteremben várta ást. A Delta és a Magellán legújabb egybefűzött kiadása volt nála, rútba tekerve. Egy kicsit vastagnak tűnt a rútba tekert újság, de ástnak jó lesz így is, gondolta Ripley magában. Amikor a robot meglátta, hogy Ripley mit művelt a kedvenc újságjával, neki támadt. Nem gondolod, hogy ez azért már túlzás? Nem gondolod, hogy úgy amikor egy robot? Tegyet iszik? Kérdezett vissza gúnyosan Ripli. Honnan tudod? A társaság titokban akarta tartani. Én egy kísérleti gép vagyok. Erről nem tudhatsz, mondta Ash szemftele hangon. Tudom, és kész, vágta primérgesen Ribli mérgesen. 937-es, különleges te azt hitte, valóban érdekli őket, hát te tudsz meginni egy nap, <gül> nagy vagy nem érdekli azokat semmi, csak a pénz. Neked meg bemagyarázták, hogy. Te ezt gép Ripley, te nem tudsz semmit. Csak a földön felejtett kutató személyzet tudhat rólam és feladatomról. Próbálta menteni a helyzetet, ás Igazán? Durvult be Ripley, majd odalépett a robothoz és gondolod, hogy erről sem tudok semmit? Egyetlen kézmozdulattal kikapcsolta a gépet. As, abban a pillanatban energia nélkül maradt, megmerevedett, mint egy kirakati bábu. Mivel nem volt, ami kordában tartsa az imént elkortyolt tejet, az elkezdett lassan-lassan kifele bugyogni az élettelen száján. Rúd, Szörnyet elrépli, és a rútba tekert újságot próbálta a gép ember torkába legyobni. Olyan erővel nyomta, hogy mindketten elveszítették az egyensúlyukat, és a földre zuhantak. Olyan szerencsétlenül estek, hogy a sporkelán feje apró darabokra robbant szét, a tej pedig mindent összepöcskölt. Anya, rémülten villogó hangja mindenütt hallható volt. Ujjúj, uj, a fedélzeten, figyelem, figyelem! Ez se fokú Ripli azonnal felugrott. El kell innen tűnt, de azonnal. Nyögte futás közben. Anyja meg csak üvöltött. Olyajajaj, hogy. Idegen a fedélzetten, figyellem, első fokú vész, riadó. Még. Jó, hogy anyag! csak egy van. Gondolta magába Ripley, és visszaintegetett dallas és Lambertnek, akik az eszméletlen kejn cipelve az ablakokat pifölték mert nem tudtak bejönni a zsilipajtón, amit az olyan jól behegesztett. Triplinek más, sürgősebb dolga is volt, mint hogy végignézze, hogyan fulladoznak az oxigéhiánytól a többiek ott kint. Csak egy maradhat. Csak egy. Mogyogta maga elé, miközben beélesítette az önmegsemmisítő berendezést, ami azonnal megkezdte a visszaszáblálást. az ezt ki, csesz. Págot ököllel a levegőbe maga elérépli, úgy, hogy a középső ujját nyújtva hagyta. Miközben bugyiban szaladt végig a B-folyosón, Hallotta anyahangját. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, figyelem, figyelem, a hiperhajtómű hűtése, megszűnt, a hajtóművek túrterhelése, azonnal bekövetkezik. Ripley egyenesen az űrkomphoz futott. Még látta, hogy Dallas és Lambert feje lehanyatlott az idegen bolygó gyilkos vagyságában. Sajnálta, hogy nincs nála adott eszem, mert akkor akár két újabb strigulát is húzhatott volna bele. Hát igaz, ennek már úgy csemlet lett volna semmi értelme, hiszen rajta kívül minden társa merevedő hideg testel feküdt valahol a környéken. És, és ez mind az ő érdebe. Kimondhatatlanul büszke volt magár. Vészesen fogyott az idő. Ripley tudta, hogy a macska nincs bent az űrkomban. Elégedett volt annak ellenére, hogy eddig még egy idegennel sem találkozott. Anya hangja törte meg a csendet. Figyelem! A hat van, Felrapaddak! Ripley bezárta a komp ajtaját, és belezuhant a pilóta ülésbe. Holbi röppájával és emelkedési szöggel nem volt ideje vesződni. Minden figyelmét egyetlen gombra összpontosította, amely alá vörösbetűkkel betűkkel ezt a szót vésték. Katapult. A lángnyelv csapott ki a segédhajtóbűből, ahogy a komp levált a A gravitáció szinte összepréselte riplit üdejét, amint próbálta magát beszélyezni az ülésébe. Mielőtt elalélt volna, még az űrkomp visszapillantó tükrében látta, hogy a nehéz óriás gép hatalmas villanással cafatokká robbal szét. Jones véres maradványai a hátsó ablakhoz csapódtak. Ripley mosolyogva ájult el. Ripley lassan tért magához. Az űrkon belsejében sötétség hodolt A padlón Undorító, zöld színű nyálka volt szétkedültve. A félhomály sötétjében csak a pára mentesítő zümmögése hallatszott, ám az óriási csöndben a nő ezt szinte zakatolásnak érezte. Nehezen szedte a levegőt a kombaduralkodó hőségtől. Egy kis katonásra, mely dörrenésként rázta össze a testét, figyelt fel. A pár a mögése abba maradt. A csend homályos nyomásként borult rá! A felismerés belégyilalt. Lassan, óvatosan bekattintotta a pilóta ülés második szíját is, közben a fejét forgatva próbált figyelni. Lassú mozdulattal felvett egy papírvágó az asztalról, és erősen szorítva maga elé emelte. Szíve a torkában dobogott, érezte vérének lüktetését a fejében. Csend volt. Iszonyú csend és hőség. Egy pillanatra megderbett. Ripley erősen megmarkolta a pilóta ürés karfáját. Tudta, hogy nincs egyedül. A rémület szinte okay. olyan erősen szorította a torkát, mint annak idején őtette Brettel beszíjazva feküdt a pilóta ülésben. Próbált tájékozódni a sötétben, de csak egy fémesen csillogó, páncélszerű, sötét tömegről verődött vissza némi fény. Lassan lehajtotta a fejét. És akkor jött rá, hogy egyetlen Micíny fehér bugyiban ül, ráadásul beszíjazva. Ettől még jobban megrémült. Remélte, hogy a látványtól az idegen is megijedt, de riplik közel sem nézett ki olyan rosszul. A lény villámként mozdult meg, majd a halálra vád nő elé ugrott. A bizonyára egy kicsit meglephette a majdnem pucérlány látványa, mert hirtelen megtorpant. Végignézett a nőn, és hosszú, kemény páncillal borított farkát lassú mozdulattal maga elé emelte. Ripley azonnal döntött, rácsapott a Zsili nyitó vészkapcsolóra. Az idegen hirtelen megkapaszkodott. A komplevegője sűvítve robbant ki az űrvákumába. Olyan erő szívó hatást támadt egy pillanat alatt, hogy a pilótaülést kitépte a helyéből. Ha a társaság nem spórolt volna állandóan mindennel, ez nem fordulhatott volna elő, hiszen négy új csavar igazán nem döntötte volna csőzbe a céget. Na persze, ki tudhatja, manapság már semmi sem kell meglepődni, éppen elég vagyont harácsoltak össze a társaság főnökei. A beszíj hazott Ripley sikoltva repült a zsilipajtó felé. Az idegen lény megpróbálta elkapni, mert mivel nem voltak kezei, csak tehetetlenül nézte, ahogy a nő a hideg űrbe kivágódik. Ripley mögött becsapódott a zsilipajtó, és az automatika bekapcsolta a konfaránál lévő segédhajtóműveket. Azt, hogy Ripley utazás előtt fodrászolt frizurája, hogyan festett ezután? Tehát azt inkább hagyjuk. Az űrhajós élettelen teste örökre beszíjazva maradt az űr végtelen hidegében. Csak az aprócska fehér bugyi közepén lévő kis piros folt árulta el, hogy valaha egy nő teste volt az, mely a végtelen átszelő, mesterséges égi A távolodó ürkomból két szomorú szempár bámult, a tehetetledül, bogdácsolva, forogva sodródó ripli felé. Az idegen agyán átfutott, hogy ez az emberi lény micsoda csodálatos teremtmény volt, de sajnos könyörtelen, önző, gőgében nem ismert határ. S ezzel pusztította el önmagát. És a bolygój lévő erdőket is, az űkomp lassan közeledett a föld felé. kérdezte a Kuknye a barátnőjét. Érdekes volt, de jobban szeretem a szerelmes filmeket, mint a történelmieket. Válaszolta a lány. Miközben a moziterebből lassan kikászálódtak, a Kuknye odahajolt a társnőjéhez, és halkan es neki. Busz elvisznek vacsorázni. Utána pedig megnézzük az eget. Nagyon édes volt. Egyezett bele a nő. Sietnünk kell, mert már sokal lehetnek a parton. Gyönyörű éjszaka volt. A hold... Hideg fényjel világított. A tiszta égbolton az augusztusi hullócsillagok rajai húztak el. A mozi előadásról sokan egyenesen a tengerpartra siettek, hogy megnézzék a csillagos eget. Az ég mély ürességében aprócska vibrálással, hogy a távoli világok apró fényei. Néha egy-egy felhő eltakarta az éjszakai föld égi kísérőjének vigyorgó arcát, de az üdeki szellők tovább sodorták a fellegeket. A telehold izzó fénye megmegcsillant megcsillant a tengerparti sétányon eget kémlelők, fémesen feketélő hátpáncéjain.